Baumkartner az érzékeny kapus Azt még az MTK drukkelek is elismerik, kedves uraim, hogy Ányos Fakírnál nagyobb kapus soha nem állt be a három lécközé. Ma már az örök futballmezőkön véd, de ott fönt, a Mennyország FC-ben is ő kapta az egyes számú kapos glóriát. Kapuja mögött ott állnak és tanulnak mint tartalékok, zsák, zamóra, híden. Igaz, amikor élt, voltak ellenségei, mert fakír túlságos nyugalmával felingerelte még saját híveit is, a higgadságról és mértéktartásáról közismert Ferencváros közönségét. Már az rossz vércült, hogy amikor kifutott a pályára, magával hozta a bélyeggyűjteményét, és két védés közben elmerülte, rendezgette a különböző sorozatokat. Nem volt meccs, amely izgalomba hozta volna, bármilyen tét is forgott kockán. Mikor a világkupa döntőjében 0 0 állásnál a penyerol 11-eshez jutott ellenünk, a mentők ingajáratba közlekedtek a népstadion és a rókus kórház idegosztálya között, egyetlen ember maradt csak nyugodt, a fakír. Rövid türelmet kért, amíg meghallgatja a zsebrádióján a bélyeggyűjtők öt percét, csak azután állt vissza a kapuba. A közönség tombolt, és akkor se bocsátott meg neki, mikor egy felülmúlhatatlan Robinzonáddal végüli szögletre ütötte Hector González mintetőjét. A közönség nem tudta, hogy Ányos Fakira magánéletben is kissé lassú és nem törődöm gondolkodású, ez okozta korai halálát is. Az őszi idény utolsó meccsén az edző elfelejtett szólni neki, hogy véget ért a szezon, egész télen hiába keresték, csak tavasszal találták meg csontvázát a népstadion egyik kapufájának dőlve. Halálát mégis mindenki megsiratta. A nagy kapus temetésének napján leálltak a gyárak, a földeken nem dolgoztak a parasztok. Ők inkább csak megszokásból, mert nem is ismerték fakírt. Nyolc elnökségi tak vitte a vállán a zöld-fehér lepellel borított koporsót. Én, Branovics Béla ügyvezető főtitkár helyettes mellé kerültem. Átszóltam a koporsó alatt. Kit igazoljunk le fakír helyére, főtitkár helyettesül. Szent Miklósit? A nagy kapus hólteste megrázkódott a koporsóba. Sohonyait az MTK-ból? A koporsó majd leugrott a vállunkról. Baumgartner, a régi palánki balsós téjes csapatából. A koporsó végre megnyugodott, jelezve, hogy fakír egyetért a választásunkkal. Felkerestem a téjes vezetőit, és nem titkolva, hogy Baumgartnerért jöttem, megkérdeztem, mik a feltételeik. – Százezer forint! felett a sportkörjelnek. Egy fillérrel se kevesebb. Elhűltem. Százezer ezer forint egy tehetséges, de mégiscsak ismeretlen nevű a Sajnos ennyi pénz nem áll rendelkezésünkre. Nem is maguk adnák ezt a százezer forintot, hanem mi, amiért ha elviszik tőlünk Baumgartner. Ményleg hiányos téves vagyunk, de erre nem sajnáljuk a pénzt. Azt hittem, rosszul halló. 25 éve igazolok játékosokat a ferencvárosnak, de ilyen eset még nem fordult elő a praxisomban. De hát, mi baja van ennek a Baumgartnernek? Iszik? Nőzik? Nem, kérem, talán úgy lehet kifejezni. Egy kicsit érzékeny. És ez olyan nagy baj. Ó, tessék, itt a százezer forint, a többit majd meglássák. Másnap egy nyerges vontató állt meg az ülőjúti klubházunk előtt. Négy markos szállító munkás egy hatalmas sajtbúrához hasonló üvegkalitkát cipelt fel, alatt a könnyű búvár felszerelésben ott ült jövendő kapusunk. Miért hozták így? Mi megmondtuk, másképpen vállaljuk a fúvart, csak ha légmentesen szigetelve szállíthatjuk, így talán nem sértődik meg útközben. A könnyű búvár felszerelés alatt még kényszerzubbony és szájkosár is volt, ezek után a legrosszabbra készültünk fel. Kellemes meglepetésünkre egy szerény és jómodorú, göndörhajú fiatalember került elő a burkolatból, udvariasan bemutatkozott. Baumgartner sebestyén vagyok, a világ legjobb kapuza. A tréning során Baumgartner viselkedéséről csak a legnagyobb elismeréssel lehetett nyilatkozni. Ebben a fiúban megvolt minden képesség, hogy a felethetetlen ányos fakir örökébe lépjem. Branovics úgy határozott, hogy már az első tavaszi fordulóban, mert a sors szeszélyéből épp az MTK elleni örökrangadó eset, beállítja a csapatba a fiatal kapust. Mikor Baumgartner kifutott a pályára, senki se meg azon, hogy egy rozsdás patkót, két tarka macskát és egy házi áldást hozott magával. Már ányos fakir leszoktatta a szurkolókat arról, hogy ilyesmit csodálkozzanak. Felszögezte az egyik kapufára a patkót, a másikra a házi áldást. A macskákat egy párgával a hálóhoz kötötte. Utána letérdelt a gólvonalon, magába merülten imádkozott. A felkészülést azzal fejezte be, hogy jobblábbal belelépett a direkte oda készített A gyúrótól máslit kért, hogy a hajába köthesse, mikor a gyúró felvilágosította, hogy ő nem lány, hanem fiú, bocsánat kérően mosolygott. Egyébként nyugodnak és magabiztosnak látszott. A kapus, mint a kise túlzott lendülettel vetette volna magát a küzdelembe. Még az első negyed óra sem telt el, már eltörte mind a három saját hátvédjének a lábát. Egymásra néztünk Brankovics-sal. baj, mondta az ügyvezető főtitkár helyettes. A fő az, hogy akar a fiú. A megfogyatkozott védelem mögött Baumgartner a bravúrok sorozatát mutatta be. Kígyóként tekeredett körül a kapufán, és ha helyzet úgy kívánta, felugrott a kapu tetejére. De a félidő közepet álljon tehetetlennek bizonyult, rováchat közeli lövésével szemben. A gyilkos erejű bomba elől még a hálóba veszteglő macskák is alig tudtak félreugrani. Játékos társai nem is tettek neki szemrehányást, Szótlanul vonultak középkezdéshez. Csak a tribün tetején harsant fel egy örökké elégedetlen szurkoló hangja: Te hülye beszetted ezt a leventegolt! A felethetetlen ányos fakir, de a világ más kapusa is elengedte volna a füle mellett ezt a megjegyzést. Baumgartner azonban nem hagyta ennyibe a dolgot. Kimentes alakpályára és onnan kiáltott vissza. Miért? Maga szerint hogyan kellett volna védeni? Jöjjön le és mutassa meg! Le is jövök, te nótás kapitány! Te nyári Mikuláj! te kolhozjam, pec! Baumgartner fédelőgte a bírót, aki a meccs folytatását sürgette. Most nem erről van szó, hanem a becsületemről. Szeretném látni, hogy az a nagy pufájú mit csinál egy ilyen erős közelülövéssel. Közben leért a tribőről a közbe kiabáló. Megdöbbenve láttam, hogy Lajos bácsi az az öreg újságárus, aki még az első világháborúban vállából elvesztette mindkét karját. – 65 éves vagyok – mondta Lajos bácsi Száz – 118 százalékos hadirokkat. De ilyen levente gót nem eszek meg. Gyújtsatok meg egy cigarettát, és tegyétek a számba! Így füstöl be a kapuba, és nyugodtan várta, mint hat leállítja a labdát az előbbi helyzetbe, neki fut, és úgy borúgja. A hatalmas lövés Lajos bácsi a cigaretta szipkával szögletre ütötte, utána meghajolva fogadta a szurkolók tübörgő tapsát. Baungát ruhant a stadionból, a nyomába vetettem magam, a revolver kölcsönzőben értem utol, Alig tudtam kicsavarni kezéből a fegyvert. Vigasztaltam őt, de a lelkem mélyen már kezdtem érteni. Mi is lehet az a bizonyos érzékenység, melyért a palánki valsó mérleg hiánya ellenére sem sokalta a százezer forintos megváltást. Hiába intettük nyugalomra, Baumgartner az egyik botrányt a másik után rendezte. Mecsközben közben figyelte, hogy a speaker mit mond róla, ha valamilyen és sérelmesnek találta, Negyed órákra hagyta a kaput, oda ment a mikrofonhoz vitatkozni. Betiltotta a pálya környékén a napraforgó és tök mert a ropogás zavarta őt az összpontosításba. Ugyanezen okból a stadionba lépő nézőknek nem ezt papucsot kellett húzni a cipőjükre. Hónapokig pereskedett a vasút ellen, mert a szél a keleti pályaudvar felől füstöt sodott a stadion felé, és az csípta a szemét. Mikor a pert elvesztette, Baumgartner egy pokolgépet adott be megőrzésre a pályaudvaru határába. Viszont meg kell hagyni csodálatosan védett. Mert közben egy bárányfelhő lebegett mozdulatlanul a kapuja fölött, ányos fakírult rajta, fehér angyali karingben, glóriában, egy-egy öklözés vagy kifutás után elismerően összeütötte a szárnyait. A csapat semmiképpen sem mondhatott le a kivételes képességű kapú Kétségbe esetten kértük ki az idegorvos véleményét. Maguk nagyon jól tudják, kedves uraim, mondta a doktor sőn ugul, hogy minden kapus bolond. Én kezeltem a nagy safra neked, azt képzelte magáról, hogy tűzoltó főhadnagy. Otthon állandóan vizet öntött a sparheltre, a felesége évekig nem főzhetett melegételt. Vetétárs, mezőfi, a szőke párduc pedig egy hízlat hangyát tartotta a cigaretta tálcájában. Órák hosszat énekelt neki, mert meg akarta tanítani táncolni. baumgartner viszont egy kicsi idegesebb az átlagnál, és talán még ezen is lehetne javítani valamennyit. – Hogy? – Nézzék! – A fiú már 22 éves, és még nem akar dolgozni nővel. – Baumgartner még szűz? – Há, hogy ne lenne az? 13 éves korában fedezték fel a kapus tehetségét, Akkor rögtön edzőtáborba vitték, és azóta kétszer engedték ki egyet -egy fél órára. Most a legsürgősebben meg kell nősíteni őt. Másnap a főváros legkülönbözőbb pontjain kis alakú zöld-fehér plakátok jelentek meg a következő szöveggel. Szurkoló társnők, A csapat vitális érdekei úgy kívánják, hogy nagy tehetségű kapusunkat Baumgartner sebesszint megnősítsük. Bár természetesen százszámra akadnának jelöltek, de mi csak egy igazi fradi szurkolónő mellett látjuk biztosítva kapusunk családi tűzhelyének melegét. Lányok, most bebizonyíthatjátok, hogy tudtok annyi áldozatot hozni a csapatér, mint a férfiak. Folyóhó 23-án déli egykor jelentkezden a rákos mezőn Branovics Béla ügyvezetőhelyettes főtitkárnál minden olyan 18 és 25 év közti lány, aki megfelel a következő feltételeknek. 1. Legyen szilárd és megingathatatlan híve rendszerünknek. Zárójelben 4-2-4, az egyik fedezet beékelődik a hátvédek vonalába, bal összekötő kis így hátravonva. Zárójelbe 2. Érvényes tagsági könyvvel és 60 centinél nem nagyobb csípőbőséggel rendelkezik. 3. Vállalja, hogy a kapust hozzásegíti formája megőrzéséhez. Nem jár vele moziba, színházba táncolni. Házas élet eszközlése előtt kikéri sportorvosunk beleegyezését, és így folytatottak a feltételek egészen le a lap aljáig. A megjelölt időpontban mégis 62.493 áldozatkészlány jelent meg a rákos mezőn. Branovics neves szakemberek bevonásával selejtezőket rendezett azokból a feladatkörökből, melyeken egy futballista feleségnek otthonosan kell mozognia. A jelentkezők próba rendet állítottak össze egy rangadó mérkőzés előtti szerdára és a mérkőzés utáni kedre. Integettek egy képzelt repülőgép után, mely külföldi túrára viszi a csapatot úgy, hogy ez az integetés kifejezze a Ferencváros győzelmébe vetett rendíthetetlen hitet. Végül is tíz lány jutott át a rostákon. Branovics bemutatta őket nekem, és a véleményemet kérte. Én csak a fejemet csóváltam. Nézze, ügyvezető főtitkár helyettes úr, ezek szép lányok, rendes lányok, de nem futbalistákhoz valók. Miért? Milyen nők valók futbolistákhoz, Az élet királyaihoz? Ellek a fiúk hiába az élet királyai. Nőügyekbe sokszor félszegek, és inkább náluk idősebb érett nőkhöz vonzódnak. Kapusunknál, gondoltam, még fokozottabban így áll a helyzet, szívesebben ajánlanám neki bármely kiválasztott lány, özvegy édesanyját. Branovics lesújtó pillantást vetett rám. – Magának romlott és beteges fantáziája van Kovácsuk. <gül> – Nem baj, csak a csapatnak menjen a játék. Az idény végén került sor Baumgartner esküvőjére. A kiválasztott tízlány legszebbikét, Csipke Rózsika adminisztrátort vezette a Mester utcai házasságkötőteremben az anyakönyvvezető elé. Az ünnepélyes alkalomra való tekintettel az anyakönyvvezetői tisztett régi sportember töltötte be. Glotzilg Aranka, aki az 1930-as évek elején hamis igazolással, Kriván Gyula néven támadó középfezezetet játszott a török kör második csapatában. Én régtől ismertem Arankát. Tudtam, az a rafinált nőszemély nem csak a játékot sajátította el, de tanulmányozta a játékosok lelki világát is. Hajlott kora ellenére állandóan valamelyik neves futbalista udvarolt neki. Legutóbb az NDK-s Brozsovác hat. Megláttam, hogy Aranka a nemzeti szünő szalag alatt unokája kihívó szabású pulóverét viseli. azonnal rosszat sejtettem. Az ifjú pár a játékostársak felemelt sicsontvédőinek sorfala alatt vonult az emelvényhez. Mikor odaértek, Baumgartner elengedte mennyasszonya kezét, és megbabonázva bámult az unoka kihívó szabású pulóverére. Éj kétségbeesve elfordultam. tudtam, hogy bekövetkezik az, amit megjósoltam. Baumgartner sebesszém, kívánja-e feleségül venni a jelenlévő csipke rózsikát? Nem. Miért? Mert én magát akarom elvenni, mondta a tehetséges fiatal kapuvédő. Senki sem jósolt hosszú életet ennek a nagy kor különbséggel megkötött házasságnak, az események rácáfoltak a várakozásra. A ravasz és tapasztalt aranka az újjaköré csavarta érzelmi ügyekben járatlan kapusunkot, Baumgartner az őrültségig féltékeny volt rá. Ez a szenvedély még a futball iránti rajongását is háttérbe szorította nála. Azt még elnéztük, hogy a kapufát telifaradta GA monogrammal, de abból már komoly bonyodalmak származtak, hogy a meccs közepén sem volt hajlandó megvárni feleségétől. Mivel a nemzetközi előírások megtiltják, hogy illetéktelen személyek ülhessenek a kapu mögötti kispadon, Baumgartner egy helikoptert bérelt, és az asszony másfél óráig azon keringett a pálya fölött. A kapus így állandóan fölfelé figyelt. Nem kezdeki ki Aranka valamilyen arra haladó repülőgép pilótájával. Persze az olyan csatárok, mint a szegedi sóbújtár, vagy a vasas Karikulánovja hamar észrevették azt a különös szokását, kivárták a pillanatot, amikor éppen fölfelé nézt, és már a térről rálőtték a labdát. Katasztrofális vedeségek sorozatát szenvedtük el, pedig hátra volt még az MTK elleni örökrangadó. Branovics, mint már annyiszor, most is hozzá fordult segítségér. Kerveső, Kovács úr! Ezt a mérkőzést nem szabad elveszíteni. Hogy lehetne lelket venni Baumgartnerbe? Mai formájában Borovác Legalább négy gót lő neki. Elgondolkodtam. Hát most nincs más hátra, a féltékenységére kell appellálnunk. A csapat a Duna fenekén egy buvárharangban volt rejtek helyen. csak így tudtuk megúvni őket a szurkolók zaklatásaitól. Itt kerestem fel a kapust, és elmondtam neki, amit mindeddig gondosan titkoltunk előtte, hogy feleségének utolsó szerelme az MTK-s Borovác hat volt, és értesüléseink szerint a csatár mindmáig szereti a rankát. Visszafelé jövet beugrottam a temetkezési intézetbe, és mi mibe kerül egy MB 1 osztályú temetés. Baumgartner szemrehányást tett a rankának, az hogy nem is tagadta a vádat, sőt, ő ment át támadásba. Barováthart mellett ezerszer különbb életem volt, mondta. Ő sorozatban nyerték a meccseket, de pedig tavaly december óta egy fillér győzelmi prémiumot se hoztál haza. De a fizetésemet odaadtam. A fizetésből akartam volna élni, nem futbalistához megyek. Alanka az asztalra vágott. És vett mású, meguntam már a nyomort. Ha nem déltek vasárnap az MTK ellen, visszaköltözöm Barováchoz. ön nem még soha ilyen szorgalmasan nem végezte az munkát mint ezen a héten. A szokásos bemelegítő gyakorlatot nem találta elég hatékonynak, ezért beült egy fűtött kemencébe és egy forrasztó lámpával melegítette be az ízületeit. A legnagyobb gondot az utóbbi időbe kisé megbomlott reflexeinek helyrehozására fordította. Egy zsák lepkét hozott ki, egyenként kiengedte a zsák száját, és megpróbálta elkapni őket. Aztán visszadugta a lepkéket, és százszor, ezerszer előről kezdte a gyakorlatot. A tréninget könnyű rugalmassági gyakorlatok zárták le, melyeket a pálya szélén már a mentők is végignéztek, türelmesen várva, hogy mikor esik össze a kapus. Vasárnapra Baumgartner csúcsformába lendült otthon hagyta szerencsepatkóit és tarka macskáit, helyettük egy töltött pisztolyt hozott magával kifutásnál. Nem közölt semmit a fegyver rendeltetéséről, de a mozdulat, melyel a hálóba helyezte, a legkisebb kétséget sem hagyta afelől, hogy nem, ma csak egy gólt kaphat. Az összes további kapuralövés már hullagyalázásnak számít. Már a második védése után öröngésbe tört ki a lelátó, Öreg szurkolók elkérték szomszédjuk szemüvegét, mert a kapus mozgásából azt hitték, hogy a feledhetetlen ányos fakírt tért vissza az örök futballmezőkről. Különösen Borovác hat lövéseire dobta rá magát önfeláldozóan. Olyanokat esett, hogy behorpatta föld alatta, és avarkorabeli beli kerültek elő, mint téjességben a mély szántásnál. Egy-egy bravúros mentés után felnézett Aranka helikopterére, mivel Csatársorunk egy gólos vezetés szerzett. Az idő múlásával egyre valószínűnek látszott, hogy Baumgartner hosszú szünet után ma végre győzelmi prémiumot visz haza, és továbbra is biztosíthatja magának felesége vonzalmát. És a második félidő utolsó előtti percében történt az a végzetes eset, melyet a sportlélektan szakkönyvei azóta is Baumgartner komplexus elnevezéssel illetnek. Borovác hat a félpályánál cselezni akart, de a labda lepattant a lábáról, és erejét vesztve a mikapung felé gurult. Baumgartner könnyed mozdulattal lehajolt érte, de ugyanebben a pillanatban egy lepke is felreppent a fűből, és a kapus az edzések káros reflexbe gyakorlásának hatására nem a labdát, hanem a lepkét fogta meg. Az MTK kiegyenlített, majd az utolsó pillanatban a győzelmet is megszerezte. De Baumgartner ezt már nem élte meg. Nyolc elnökségi tag vitte a vállán a zöld-fehér lepellel díszített koporsót. Én, Branovics Béla, ügyvezető főtitkár helyettes mellé kerültem. Átszóltam a koporsó alatt. Kitigazoljunk le Baumgartner helyére. Jó volna egyszer már egy kevésbé bolond kapus. Talán merklánszki doktor a Hermina mezőből. Róla nagyon sok jót hallottam. A következő bajnokság első mérkőzésén már Merpláncky doktor futott ki a fekete kapusmezbe. Egy bombardont hozott magával, a játékvezetői sípszóra szerényen meghajolt, és Handel vízi zenéjének bevezető futamait kezdte játszani.